АЗ ТЕ ПОЗНАХ 16-та лекция на учителя Неделни беседи Девети том Първи февруари 1925 г. София Чете Надка Иванова Отче праведни, Светът не те е познал, Но аз Те познах. И те познаха, че Ти си ме проводил. Евангелие на Йоан, 17 глава, 25 стих. Прочетената глава представлява кратко извлечение от една дълга реч, която Христос държал между своите избрани ученици, които са разбирали вътрешния смисъл. Научението. Да те прослави и синът ти. Да те прослави, това е само външната страна на стиха. Онзи, който не разбира добре нещата, ще разбере само материалната страна. Синът означава вътрешното отношение, което съществува между човешкия и божествения дух. Както си му дал власт над всяка плът, думата плът подразбира нисшето, животинското в човека или това, което не е организирано. Власт има, това значи, власт има да направи нещо, както и гранчарят има власт над кълта, за да направи нещо от нея. И Исуса Христа, когато си проводил, някои разбират външната страна на въпроса. Кое е хубавото в слънцето? Неговите прекилъчи или когато то дава своя образ в реките? Разбира се, неговите лъчи, а не образът му, който се отразява във водата, когато топлината и светлината на слънцето влизат в нашето тяло, дават своята благодат, а образите, които идват отвън, спират тази работа. И твоето слово удържаха. Тук Христос изявява нещата в божествения свят, той подразбира всички хора. Във всички епохи на миналото, настоящето и бъдещето, които се съединяват в едно. И всичко мое твое е и твоето мое. Някои се спират върху думите «Мое» и «Твое». Питам, кой създаде местоименията аз, ти и той? Човешкият друг ги създаде. Като се каже аз, ти, той, какво се разбира? Един човек създаден в три лица, т.е. по три начина. Аз — човекът, който мисли. Ти — човекът, който чувства. Той — човекът, който работи. Следователно, трите лица са съединени в едно. Аз — главата, ти — гърдите, той — краката. Кой си ти? Аз, който мисля, ти, който чувстваш, той, който диша. Той, третият, отива на нивата да работи, свършва работата. Тук е всичката философия. Отче праведни! Светът не те е познал, но аз те познах, и те познаха, че ти си ме проводил. В свещената книга има изречения, върху които може да се говори много, има и такива, върху които може да се говори малко. Върху този последен стих може да се говори малко. Защо? Защото е един от съдържателните. И изисква повече време. Ако вие изисквате от някой художник да изрисува една планина, като хималаите той ще се намери в трудно положение. Най-първо трябва да определи своите важни точки, защото мащабът ти е голям. За малките работи всеки може да говори, то е лесна работа. Ако е... Да се нарисува една гарга и малките деца могат да я нарисуват, но я ги накарайте да нарисуват голяма планина, няма да знаят как и откъде да започнат. Колкото се отнася до гаргата, веднага ще я нарисуват. Светът не те е познал. Аз се спирам върху една от познатите точки. Под познаване аз разбирам проекцията. Някои питат, в какво седи познаването? Само висшето, благородното, разумното в света може да се познава. Онези неща, които имат образ и подобие, са разумни. Нещата, телата или вещите, в които функционира животът, могат да се познаят. Те имат свои характерни качества. И тъй, в какво сиди познаването? Христос казва: Във всичко познах, че ти си ме проводил. Познаването е вътрешен процес, а провождането е процес на движение. Значи, Познаването подразбира учение, а провождането — излизане от този процес, отиване някъде. Къде? В света. Интересно е, по какво познаваме хората? Например, всеки от вас казва ‒ аз познавам вълка, познавам змията, жабата, рибата. С какво ги познавате? С вашите очи. Ако нямахте очи, познаването щеше да стане по друг начин. Наистина, вълкът има известна форма, но познаването по формата му познаване ли е? Като изречем думата вълк, казвате ‒ познавам вълка. Като изречем думата ‒ човек, казвате ‒ ПОЗНАВАМ ЧОВЕКА В познаването има категории, степени, при познаването на вълка и на човека по форма няма разлика, това е повърхностно познаване. Когато Христос употребява думата познавам, това означава да познаваш, че един човек те люби, че е готов да се жертва за теб във всички условия на живота, да познаваш, че онзи учител е готов да ти даде всичкото си познание и да те сложи в правия път. Това е истинско познаване. Следователно, законите на вътрешното познаване са различни от тия на външното. Например, всички вие... Който ме слушате тази сутрин, ще кажете, ние познаваме този проповедник. Аз не отказвам това, но то не е дълбоко познаване. Вие ме познавате толкова, колкото познавате Витуша, колкото познавате Мусала, колкото познавате Дунав, колкото познавате Черно море, Великия или Тихия океан. Индийския океан, Слънцето или Луната, когато лансират една хубава идея за мен или за когото идея, казвате, ние познаваме този човек. Но ако кажат нещо лошо, казвате, не го познаваме. Защо в първия случай го познавате? Защото чрез него се повдигате. Вие искате вашето познанство с този човек да е близко, защо то съдържа в себе си един вътрешен стремеж за материални блага. Когато имате приятел, който е забогатял, станал е милионер и е добре разположен към вас, а вие нямате и пет пари, тогава ходите при него, обикаляте го и казвате. Той е отличен човек. Откъде го познавате? Вие познавате само неговата кисия, неговата каса. Казвате, той е много благороден човек, като него друг няма. Защо? Защото ви посреща добре, огощава ви, заклал е за вас някоя пуйка, някое прасенце и вие се посъвземете. Радвате се! Във вас сякаш се заражда законът на жертвата. Готови сте да се жертвате за приятеля си, но всичко това е само за касата му, не е познаване. Ако е познаване, тогава аз зная, че и в животните има подобно познаване, което също почива на даване подаръци. Няма какво да ви превеждам специални случаи, но казвам, че много пъти и животните проявяват качества, каквито има в човека. И тъй. Христос казва Аз те познах. Кого? Той познава този първоначален източник на живота, познава Бога, а днес съвременните хора... Като чуят, че някой вярва в Бога, първото нещо, което ще помислят, е, че този човек е смахнат, вярва в Бога. Казват, да вярваш в Бога е попска работа. Чудни се като казват, че било попска работа. Питам, поповите ли създадоха Бога? Тогава ще ви представя една смешна картина. Един учен минава покрай една река, забива една табела на един от бреговете и пише: Тази е най-голямата и най-дълбоката река. Тя е еди колко си дълбока, еди колко си дълга и еди колко си широка. Минава друг учен, пише на същата табела: Тази река не е. Най-голяма. Е, станала ли е реката по-голяма? Не, тя си е такава, каквато е била, по-рано. Първият продължава да върви по течението й. Забива втората бела и пак пише. Тази река е създадена за човека. Идва вторият учен. Пише на същата табела. Преди да съществуваше човекът. Рибите живееха във водата, а после дойде човекът. Първият дърви по-нататък и пише на другата бела. Тази река е открита преди еди колко си години от еди си учен, пише името му. Пристига вторият, пише. А зная, че първата риба, която живееше в тази река, я откри. Кой е по-прав? Вторият. И наистина рибите откриха реките и се сложиха там яйцата, за да се излюбват малките рибки. Така и ние, съвременните учени хора, мислим, че сме открили някои истини. Правя едно сравнение. Ние сме като първия учен, който казва че тази река е най-голямата, тоест, че като съвременната наука подобна не е имало, а не е имало река, голяма като тази. Идва вторият учен и казва, преди падането на човека имаше по-висока култура, и двамата спорят, кой е прав, но да оставим тия неща. Те са външната страна на въпроса. Културите не се различават. Културата е една, тя е качество на човешкия дух, само той носи култура в себе си. Вие не можете да извадите културата вън от човека. Смешно е да се определя като нещо извън него. Нима културата на един гранчар който е направил 5 6.000 хиляди гърнета, седи в тия гърнета. Не, това са произведения, това са опити на този културен гранчар, това е идея, която живее вътре в него. Никой не знае, защо той е направил тия гърнета, но културата не седи в тях. Той и без да ги беше направил, културата беше в него. Сега казват, еди кой си писател, е написал десетки книги, учеността му не седи в тия книги. Културата седи много по-дълбоко в човешкото сърце, в човешкия ум, в човешката душа и в човешкия дух. Аз употребявам тези четири термина, който ви прилегне, кой в каквото вярва. Някой казва ‒ в духа не вярвам ‒ е, тогава в душата ‒ и в душата не вярвам ‒ е, тогава в ума ‒ и в ума не вярвам ‒ е, вярвай в това, което ти прилегне ‒ две неща има, в които съвременните хора вярват ‒ в сърцето и в ума ‒ поставят ръка от лявата страна. Усещат пулса, сърцето им бие. Питам някого в — «Сърцето не вярваш ли?» Вярвам, легна ли на лявата страна, усещам го. А умът къде е? Ето тук, в главата. Ами душата къде е? Душата я няма на земята. Душата има само една малка проекция на земята. Тя се явява временно като някоя гостенка на ума и на сърцето. Щом посети някой човек, тогава го наричат великан, вдъхновен, благороден, но после, като се замине, този човек става обикновен. Така е и с човешките мисли и чувства, всички мисли, които текат в ума. Всички чувства и желания, които текат в сърцето, идват все от този велик извор – душата. Изворите на душата се поят от още по-велик извор – човешкият дух. Изворите на човешкия дух се поят от още по-велик извор – Божият дух. Изворите на Бога се поят от още повелик извор, от абсолютния, незнайният дух на битието. За него никой нищо не знае. Сега какво разбирате с вашата ученост от всичко това? Вашата ученост е в състояние да забърка ума на всеки го. Защо се обърква човек, като имаш два конеца? Не можеш да ги объркаш, но щом имаш няколко хиляди, можеш, и то така, че няма да успееш да ги разплетеш. Христос казва, сега познах Бога. Той познава Бога по едно нещо, че Бог е великата любов, ограничила себе си, забравила себе си заради у нези малки същества, които живеят. В него, в своите велики планове, Бог, след като създаде всичко, обръща вниманието си отвътре навън. Това означава, Божественото проектира своя живот навън, като дава живота си и на всички души, които съществуват едновременно в битието. Аз ще употребя израза, всички души са вечни. Англичаните употребяват израза «Душите са тъй вечни, както и Бог е вечен». Те не са отделни от Него и съществуват едновременно с Него във вечността. Вървят заедно, живеят в един и същ живот, но не са еднакви, различават се. Бог винаги се различава и те се различават, а при това между тях има тясна връзка. Връзката е в това, че Бог е един, а те са много. Следователно, с множеството се означава проявеният, ограниченият, физическият свят. Без множеството светът не може да се прояви. Сега аз ще докосна друг въпрос. Вие ще разсъждавате малко, докато дойда до мисълта си. Съвременните психолози и математици казват, че времето и пространството не били реални. Не, времето и пространството са реалности, но времето може да се сгъстява или съкращава, а може и да се разширява. И пространството може да се сгъстява и разширява. Ще ви приведа един психологически факт. Вие сънувате един сън. Тръгвате от България за Америка. Пътувате, стигате там, записвате се в някое училище, учите, завършвате училището, връщате се отново в България и ставате пръв министър. Това става през съня ви, общо за 3-4 часа. А всъщност, за да го реализирате, изискват се много години. Как тъй бързо да завършите изпитите си? Университета? Да, има такива сънища. Така, и ако аз дойда да разсъждавам за времето, то също е различно за различните същества. Времето за растенията в тяхната крайна цел на развитие е по- дълго, отколкото нашето. Аз бих спорил с съвременните учени, с съвременните математици по този въпрос. Времето на растенията е по- дълго от времето на микробите. Времето на микробите е по- дълго от това на млекопитаещите, а на млекопитаещите е по- дълго от нашето. Нашето време е по-дълго от времето на ангелите. Ние нямаме еднакво време за разрешение на една и съща задача. Следователно, какво ще кажем за времето и пространството, когато дойде да разрешаваме една задача? Пространството за растенията има един вид, за млекопитаящите друг... За нас трети, за ангелите четвърти и така нататък. Всички противоречия в света проистичат от това, че времето не е еднакво за всички. Събират се двама души. Единият е по-бърз, иска всички неща да станат изведнъж. Другият казва — е, нищо, полека-лека, или както казват турците. Я Яваш, яваш, или както казват англичаните, остави го на времето. Питам, кои са причините, единият да бърза, а другият да кара полека, лека? Единият иска да съкрати времето, а другият го продължава. Хубаво, ако е вярно това, което казват учените, че времето не може да се съкръщава, защо искаш да съкратиш една реалност? Значи времето търпи съкръщение, търпи и продължение, т.е. разширение. И този човек, който иска да го съкрати, е прав, само, че не знае метод и начин, как да го съкрати. В България как съкръщават времето? Отива някой в чужбина. Завършва математика или естествени науки и се връща тук. Иска да го назначат или като професор в университет, или като учител в някоя от първокласните гимназии, но никой не го познава, няма приятел и не го назначават. Отива сам при министъра. Казва му, че иска назначение. Но министърът му казва — «Ще видим, минават ден, два, три, седмица, месец, два, три, пет месеца, времето върви, няма никакво назначение». Казват му — «Слушай, понамажи малко колата на началника на просветата, с най-малко десетина хиляди златни. Да каже няколко благи думи за теб». Щом се понамажи колата, времето се съкръщава. На другия ден се издава заповед, че еди кой си, завършил в чужбина с отличен успех, се назначава на служба еди къде Значи има един метод, по който може да се съкрати времето, и при всичко това учените ще кажат, че времето не се съкръщавало. Не, опитът показва че се съкръщава, но трябва да се знае методът за това. Малките деца в училищата, като сбъркат нещо, изтриват грешките си с гума. Те постъпват, както постъпва някой обикновен художник, който като сбърка нещо на платното си, бързо взема четката и отгоре върху грешката. Зацапва с боя, но какво излиза от това? Прави по-голяма грешка. Как постъпва великият художник в такъв случай? Той има специални киселини, потапя четката в някоя от тях, докосва внимателно плътното там, където е грешката и я изчиства, знае метода за чистене, за трансформиране на грешката. Итай Христос казва Аз те познах. За да познаеш човека, трябва да си готов да пожертваш живота си за него. Ти не можеш да познаеш, дали някой е готов да се жертва за теб, докато и ти не си готов да се жертваш за него. Не си ли готов да се пожертваш? Можеш да казваш, че го познаваш, но това е само празно говорене, празни приказки, не и дела. Онзи, който е готов да се жертва, трябва да се жертва не само на думи, но и на дела. Когато дойдем да говорим за Бога, трябва да се лишим от всички блага, трябва да пожертваме всичко за Него. Само тогава ще познаем, че в света има едно същество, една реалност, за която се струва да се пожертва всичко. Сега съвременните хора мислят, че като говорят за Бога, като го познаят, тогава и науката и културата за тях ще се заличат. Не е така. Онзи, който познава Бога, ще започне с една нова наука. С една нова просвета и култура, каквато светът дори не е сънувал. Целият съвременен поттик за свобода, за култура, за нова мисъл, всички от тези благородни пориви, които се проявяват, в каквото и да е направление, са поттици, мисли на онова велико същество, Бог, който работи. Сега в света. Някой казва ‒ «Как ще се поправи светът?» Казвам ‒ Бог ще го поправи ‒ чрез кого? ‒ чрез нас ‒ един ден вие ще се съвземете, но сега приличате на онзи благородник, който бил ленив по рождение и живеел с идеята, че не трябва да работи, не трябва да се движи. Ала един ден го сложили на пода в една стая, където минавал силен електрически ток. Токът взел да го препича, и той веднага скочил прав, започнал да се движи, да стъпва от крак на крак, да търси изход. Като потропал няколко часа, казал си, Движението било много хубаво нещо. Тези божествени токове са започнали да функционират вече в света, те идват във вид на страдания. Тия страдания предизвикват в хората същите чувства, същите изживявания, каквито изпитват удавниците, които се борят във водата, за да се спасят. Те изпитват големи страдания, мъчения. Конвулсии И днес Господ иска да спаси съвременния свят, затова му създава такива страдания, които предизвикват в него гърчения конвулсии. Всички питат, защо е това нещо? За да дойде Божията любов в нас, да познаем Бога в себе си и да изпълним Неговата воля. Сега да разгледам второто положение от стиха, което е също така важно. Христос казва ‒ «Познах, че ти си ме проводил, и както ми каза ‒ тъй свърших» Някои от вас ще кажат ‒ да, така е било за Христос, но не и за нас. ‒ не, аз питам всички, които ме слушате. Както и тези хиляди и милиони хора, които съществуват по света. Кой ви е пратил на земята? Задавали ли сте си сами въпроса? Защо сте дошли на земята? Защо? По каква причина дойдохте тук? Нямаше ли друго място, освен земята? Кой ви изпрати тук? Има по-хубава земя от тази, на която живеете. Как преминахте това място, докато стигнете тук? В колко часа тръгнахте от вашето отечество? С кой трен пътувахте? Нищо не знаете по тези въпроси. Когато някой тръгне от Америка за България и го питат, в колко часа, в кой ден тръгна от Америка, човекът знае всичко, помни, може да ви отговори, а сегашните хора... Които вярват и които не вярват, че са дошли от друг свят, нищо не знаят. Кога тръгнахте, Не зная. Кога пристигнахте? Не зная, Господ знае. Откъде пристигнахте? Господ знае. Защо дойдохте? Господ знае. Когато дойди въпрос за ядене и пиене, когато се касае. Да вземете нещо от припечелянето, казвате ‒ това аз зная. Има нещо, което съвременните хора знаят ‒ да бъркат в чуждите киси и да делят богатствата на богатите. Казват ‒ богати хора са те. Богатите аз наричам ‒ касиери. Какво ще правите с парите им? Ядат ли се тези пари? Не, те са една сила, която завлича. Едно време изкър минаваше покрай околностите на София, и когато водата му прииждаше, правеше големи пакости. Често шопите се оплакваха, че реката завлича говедата им. Научените учените впрегнаха нейната енергия и днес тя се използва за осветление на София. Не оставяйте парите да ви завличат, впрегнете тяхната енергия, използвайте ги за работа. Вие не можете да вземете парите от земята, един ден те ще се върнат там, откъдето са извадени. Такъв е законът. Аз зная това. И вие един ден ще се върнете там, откъдето сте дошли. Земята е едно царство и на човека при сегашните условия не му се позволява да прекара в това царство повече от 120 години. Крайният предел за живеене на Земята е 120 години. Онези, които я управляват, не позволяват повече. Като дойде този предел, ще те изхвърлят вън и ще ти кажат — «Хайде, сега ще си вървиш, повече не можеш да живееш в тази държава». В Англия, например, ако дойде някой странник, постоява няколко месеца и му казват — «Хайде, сега ще си вървиш». Има изключителни случаи, някой може да живее и повече, но в замяна на това дава нещо за тази държава. В това отношение хората са много големи майстори. Някой път дойдат от небето, хванат някого, искат да го задигнат, да го вземат от земята. Той започва да се моли: Оставете ме, искам да работя за Бога! Ако остана, ще работя само за Бога, ще направя това, онова. Щом е за името Божие, оставят го. След 5 десет години пак дойдат да го вземат, но той нищо не е свършил. Започва пак да се моли. — Моля ви, моля ви, оставете ме, аз ще работя за Бога. Оставят го. Мине известно време нищо не е направил. Най-после дойдат, вземат го и свърлят го навън. Той пак се моли да го оставят. Не може повече. Или праведник ще бъдеш, или вагабонт. В света има два вида хора. Едните са крайно добри, а другите крайно лоши. Средните даже и дяволът не ги иска. Аз казвам. Когато дяволът те иска, пак човек трябва да бъдеш. Той казва, доведете този човек при мен, той ще бъде добър. Такъв човек и Господ го иска. Той казва, щом този човек може да работи при дявола и при мен ще може да работи. Ако един човек е отличен слуга при лошия господар, той и при добрия ще бъде... Отличен. Това са фигуративни изрази. Христос казва ‒ Разбрах, че ти си ме проводил. Сега вие може да кажете ‒ кой е начинът, по който може да се запознаем с истината? Да се запознаете с истината. Истината е нещо свещено. Ние още не можем да я видим. Тя не може да се прояви, за истината ние сме като слепия човек, той може да усети топлината, но не и да възпрееме и светлината. Това, което ние възпреемаме, не е светлина. Тогава какво ще кажете? Има същества, които виждат на тъмно така, както ние виждаме на светло. Следователно, когато говорим, че виждаме, аз подразбирам, че се намираме в светлина, с която можем да виждаме реалността. Питам ви, със светлината, която имате, виждали ли сте един ангел, виждали ли сте едно разумно същество, влезли ли сте в общение с тях? Питам учените хора, капацитетите. Какъв е смисълът на червения лъч в дъгата? Защо го създаде природата? Той е друга проява. Защо е зеления цвят в дъгата? Той е втора проява. Защо е жълтият цвят в дъгата? Той е трета проява. Защо е тъмно синият? Защо е ясно синият? И защо виолетовия цвят? Това са все прояви, седемте на дъгата са сигнали, които се изпращат от седемте свята на небесния, на невидимия свят за връзка с земята. В тях има една цяла азбука и ако виждате добре, ще забележите, например, че полето на червения цвят не е едно и също с полето на другите лъчи. Изобщо полето на всички лъчи не е еднакво. Казвам, съвременната наука още не е дошла до положение да ни даде едно правилно обяснение на нещата. Съвременните учени казват, че червеният цвят имал еди колко си билиона трептения в секунда, виолетовият еди колко си и така нататък. И с това смятат, че са изучили цветовете на дъгата. Казвам, благодаря за такива научни изследвания. И тогава питам, в колко часа ще пристигне варнинският трен, който е излязъл от Варна в еди колко си часа? Дали е пътнически или товарен? Ученият ще започне да ми изчислява че колелото на тази машина прави еди колко си оборота в секунда, че еди колко си въглища изгаря, еди колко си пара си образува и така нататък. Казвам, хубаво, приятелю, тези изчисления може да са много добри, но не са ми потребни. Аз искам да зная, какво носи този вагон, какво е неговото вътрешно съдържание. Дали с него пристигат разумните хора? Или е товарен вагон с въглища, или с говеда за клане? Аз не искам да зная, колко трептения имат тия лъчи на дъгата, а какво носят те. Тези краски на дъгата са най-голямото благословение, което се съдържа в нея. Дъгата, цветовете — това е Божието благословение. Божието изобилие, вратата, през която идват, всички блага от невидимия свят. Сега хора от съвременния свят вземат един цвят от краските на дъгата и с това име се кръщават, така се назовават. Например, някои са взели за символ червения цвят, сложили са го за знаме и се наричат червените. Други са взели портокаления цвят и се наричат оранжевисти. Трети взимат за символ зеления цвят. Слагат си хората разни цветове. Хубаво, ако носите червения цвят, носете го, но бъдете хора на живота. На кой живот? На онзи възвишен, благороден живот. Да дадеш живота на човека, не да му го вземеш, това разбирам аз под червения цвят. Тия, които носят портокаления, трябва да могат да дадат индивидуалност, съзнание на човека. Тия, които носят зеления, да дадат от своето материално благо и на другите. Тия, които носят жълтия. Нека да дадат от своята мъдрост, от своето знание и на другите. Синият цвят означава истината в тези, които го носят, вярата вътре в тях. Всички цветове са Божии и благословения, които Дарун си взел, Дарун трябва и да дадеш. Всички трябва да даваме Дарун. Срещат се две жени, едната с червена блуза, другата с синя, спират се, питат се една друга, защо са се облекли в такива светли цветове, и сами си отговарят. Нали модата е такава? После модата се изменя. Те се обличат в жълто. Защо променят цвета? Сега пък парижката мода е такава. Следователно, червеният цвят е на мода, португалният цвят е на мода, зеленият е на мода, всички цветове вече са станали много обикновени. Съвременните хора, които се мислят за толкова добри, са дошли до положението да изопачат Божията истина и в името Божие лъжат. Без да ги е срам. И кои лъжат? Най-учените. Свещениците, проповедниците, владиците, патриарсите, учителите — всички лъжат и то необикновени лъжи, но едри крупни лъжи. Всичко е на мода и лъжата е на мода. Защо трябва да се лъже, ако лъжата може да ни повдигне? Ако представлява култ в живота и донася благо на човечеството, можем да я поставим като закон. Но и за лъжата има закон, който лъже свидетелства, се наказва. Питам, онзи божествен кармичен закон няма ли да подведе под отговорност всички, които лъжат? Ще ги подведе. Земята и небето ще приидат, но една резка от Божия закон няма да се измени, докато не се изпълни всичко, което е писано. Не мислете, че едно престъпление, в какъвто и малък вид да е, може да мине незабелязано. Колкото по-издигнат е човек, толкова повече неговите престъпления ще бъдат забелязани. Толкова неговата отговорност е по-голяма. Такъв пример е даден за един от най-благородните еврейски царе — цар Давид. По-благороден цар по сърце от него нямаше. Той направи един грях, който му се прости, но много мъчно се поправи. От този момент той... Не видя бял ден в дома си. Не само това, но който чете Библията, все това престъпление чете. Провидението казва. Гледайте поведението на този цар и взимайте от него пример, защото и върху вас ще дойде същото. Сега в съвременния християнски свят има един грях, една лъжа която се състои в следното. След като някои те убедят, че си грешен човек и после успеят да те обърнат към Бога, започват да ти казват. Ти няма да имаш взимане даване с грешните хора. Ще живееш само за Бога и ще вярваш в това, в онова. Започват да те ограничават. Щом тия хора те обърнат към Бога, и в този момент Бог живее в теб, нека те оставят свободен, да бъдеш ръководен от своя ум, от своето сърце, а тяхната помощ да бъде само едно външно съдействие. Следователно, в това отношение ние трябва да си дадем пълна свобода. Ние можем да се спогодяваме с всички, но как? Когато аз говоря... Трябва да бъда искрен, и когато другите ме слушат, също трябва да бъдат искрени. Касват някои, какво трябва да мисля за теб? Не трябва да имаш никаква задна мисъл, никаква задна цел. Ако аз имам някаква задна цел, тя ще се види. Моята цел трябва да е да се изтъкнат онези отношения. Онези връзки, които съществуват между нас, да се примахне онази омраза, онова недоверие, което съществува между нас, да се примахне онази злоба, онази алчност, онази жажда за отмъщение, за одумване и изобщо всичко, което съсипва възвишеното и благородното в нас. Как ще се примахне всичко това? Вие не можете да намерите вашето спасение другаде, освен в самите вас. Няма да намерите вашето спасение в никакви църкви, в никакви университети. Някои казват. Да, вярно е, в църквата не може да се намери никакво спасение. Възоснова на това пък други казват. Аз сега по-горе от учителя си. Знаете ли? На какво приличат тия, които казват така? Турците имат един подходящ пример за това. Когато помаците, станали турци, били заставени да си направят джамия. Ходили те насам нататък из гората, за да си търсят дърва, но трябвало помежду си да говорят все на турски. Изпълнявали тази заповед. Все на турски си говорили, но когато строили джамията си, някой от тях си е объркал, проговорил на български язик, казал, тук на върха има нещо малко кривичко. Това е, когато някой каже, че седи по-високо от учителя си. Нима ако аз седя на първи етаж, а къчът някоя магаре на третия, магарето е по-високо от мен, то си е все магаре, пак ще си реве. Няма да напише някоя хубава книга. Нима онзи орел, който лети 4 5000 5 метра над мен, е по-високо от мен. Не мислете тъй. Някой казва, аз летя нагоре. Да, докато се си сит, летиш нагоре, високо, като орел, като огладнееш, ще слезеш на земята да ядеш. Кажете тогава, къде е вашата философия? Ако във време на мъчноти не можеш да издържиш най-малкото страдание, тогава къде е твоята човещина, къде е твоята култура? Ако ти във време на страдания не можеш да пожертваш живота си за Бога, а като някой страхливец се отричаш от Него и продаваш истината, къде е твоята човещина? Защо иде смъртта в света? Аз оправдавам смъртта само в един случай. Когато пожертваш живота си за Бога, всяка друга смърт. Вън от Бога в моите очи не е оправдана. Следователно, единственото нещо, за което трябва да пожертваме живота си, е Бог. Защо? Защото ако пожертваме живота си за Бога, всякога ще го намерим, ако пожертваме живота си за всяко друго нещо, няма да го намерим. И казва Христос. Познавам те, това значи, влагам живота си вътре в теб, защото аз дойдох на земята да изпълня твоята воля, да изявя твоето величие, твоята слава пред света. Христос беше един велик учител, но той се смири, дойде като един прост слуга. Даде велик пример на света и така свърши своята работа. А сега в съвременните хора, в съвременните християни липсва именно тази черта — смирението. Колко пъти ние разваляме най-хубавите неща само поради това, че сме се обидили и никога не мислим за онзи, който ни е пратил на земята. Някой път мислим, че хората могат да ни опетнят Ще бъде смешно, когато някоя муха остави своите извержения на върха Монблан, да мисли, че това ще опитни планината. Не, като дойдат водните капки, ще изчистят, ще измият всичко и върху планината няма да остане никакво петно Възвишеният. Чистият човек, който вярва в Бога, е като планина, и тия плюнки на мухите ще го изцапат толкова, колкото са в състояние да изцапат и върха Монблан. Някои ми казват, — Ти не знаеш ли какво говорят хората за теб? Казвам, — Какво говорят мухители? Знам, но то е тяхна работа, а моята... Е друга. Мухите ще си правят своето и аз своето, и така светът ще си върви. Защо мухите правят така? С този въпрос не се занимавам. И трябва ли да правят това? С този въпрос също не се занимавам. То е тяхна длъжност. Нищо повече. Сега ще ви дам един пример. За един от древните адепти, който изчислявал, колко хиляди години ще трае злото в света. Той базирал своите изчисления върху постъпката на един вълк. Ще ви разкажа накратко това. Адептът се наричал Бахру и Сава. Той се отдалечил да живее в една планинска местност, където имало много вълци. Всички овчари, които минавали оттам с овцете си, все ги губели, затова много от тях били принудени да я избягват. Бахру и Сава се заселил именно там и един ден, като се разхождал, срещнал един от тия вълци, погледнал го в очите и той веднага тръгнал след него. Бахру и Сава... Отишъл в колибата си, а вълкът след него, легнал близо до нозете му и го гледал право в очите. Бахро и Сава му казал, — Слушай, трябва да преобразиш живота си, в тази планина ще настане един преврат и всички вълци ще бъдат изтребени. да го знаете, и ако вие, вълците, не се привърните в овчарски кучта, очаква ви лоша съдба. На твое разположение съм, каквото ми кажеш, ще го върша. Този вълк живял цяла година мирно около своя господар, който си поставил задача да изчисли, колко хиляди години още ще трае злото в света. Един ден когато един овчар минавал със стадото си през тази местност, една от неговите овце се отделила от стадото заедно с агънцето си и се изгубила. Вълкът минал покрай тях и задигнал агнето със себе си. Овцата, майката на това агне, тръгнала след него. Блее, но вълкът носи агнето. Той напред, овцата след него. Вълкът занесъл агнето на господаря си, сложил го пред него и му казал ‒ искам да докажа, че стария навик да давя овце го оставих и сега желая да спечеля доверието ти. После намерил майката, хванал я за врата, довел и нея пред господаря си и казал ‒ тук ще живеете заедно, а аз ще бъда овчарското куче да ви пазя. Тогава Бахру и Сава намерил в устата на вълка 10 косъма, останали от агнето. По тия косми той направил своите изчисления. Колко хиляди години ще трае злото в света? Питам съвременните матици. Как ще изчислят по тия десет, косма? колко време ще трае злото в света? Бахру и Сава, обаче направил своите изчисления и казал, злото от света ще изчезне, когато слънцето изгрее три пъти от изток, три пъти от запад, три пъти от север и три пъти от юг. Значи имате три по 4 равно на 12. Тъй, че още 12 пъти трябва да изгрее Слънцето от четирите различни точки, за да изчезне злото от света. И вие сега, като се върнете от дома си, изчислете след колко хиляди години ще изчезне злото от света. То е общо зло. Общо условие, но казвам, че това време може да се съкрати, може и да се продължи. Според вашите изчисления, сколко може да съкратите това време? Нали знаете от аритметиката как става съкръщаването на числата? Следователно, вие ще съкратите времето до една секунда, значи злото в човека. Може да трябва една секунда, една минута, един час, един ден, една седмица, един месец, една година. От вас зависи да се продължи ли времето на злото или да се съкрати. Общото време на злото е един период, едно общо движение, което включва възможностите на всички същества. Казва Христос. Познахте. В какво? В онази дълбока, велика мъдрост, която е скрита вътре в човека. Вижте само какво нещо е човешкото лице. Вие погледнете в него и казвате ‒ е, лице е това ‒ я разгледайте човешкото лице. От геометрично гледаще и вижте, какви проекции има в него. Разгледайте, кои места от човешкото лице означават точки, кои прави и криви линии, кои повърхнини и така нататък, и от всички тия проекции направете изчисления, за да видите колко милиони години се е строило вашето лице. Тия вглъбнатини които имате по лицето си, показват през какви положения е минал човекът. Това са все математически положения. Докато се образува сегашното лице в човека, той не е минал през една епоха на ангелски живот, а през редица животи на борби, престъпления, каквито не може да си представи. И ако сравните, Сегашното лице с бъдещето лице, сегашното ще бъде като един изрод, ще бъде едно страшилище. След като човек се обърне към Бога, той ще се плаши от сегашното си лице. Някой път вие мислите, че сте красиви, не, външно не сте красиви, красотата е нещо вътрешно, някоя жена. Като срещне един мъж, сърцето й трепва, оплашва се от него. Някой мъж среща жена, сърцето му трепва, оплашва се от нея. Някой срещне мечка, вълк, оплашва се от тях. Защо? Страшни са тия лица, значи това лице още не вдъхва любов, не вдъхва още онова доверие, онова спокойствие. Защо? Защото не познава любовта, не познава Бога. Когато ме срещне някой и се оплаши от мен, коя е причината? Не вижда любовта в мен. И когато аз срещна някое лице и се оплаше от него, защо става това? Защото не познавам Бога в Него, не познавам любовта. И днес хората казват: Човек за човека е вълк. Вярно ли е това? Не е вярно. При сегашната култура, така както хората се насъскват едни срещу други, както се възпитават, това изречение е вярно, но то не трябва да бъде така. В основата си, Човек за човека е брат. И тъй Христос казва ‒ познах ‒ какво е познал ‒ че ти си ме проводил ‒ и всички ние трябва да познаем, че Бог ни е проводил в този свят. Когато съзнаем това учение, трябва да го приложим на опит в най-малките неща ‒ аз мисля. Че спасението на света няма да стане спомагането на бедните. Като наблюдавам хората, считам за благороден, за културен човек този, който като види, че някоя мравка се дави, е готов да изложи една сламка и да я извади от водата. Онзи, който може да извади една мравка от водата, може да се обърне към Бога. Той има сърце, Благороден човек е. Гледам, някой полива цветята. Казвам, онзи, който може да избави една мравка, който може да полива едно цвете, той е благороден, той е в правата посока. Следователно, ние трябва да започнем от малките неща в света, щом един човек е в състояние да извършва малки работи, той ще е в състояние да прави и велики. Знанието, което имаме, благородните чувства, които имаме, вече са богатство, условия, за да работим. Ние седим и казваме — аз ни съм богат. Това е вече алчност, в такъв случай. Бих предложено на когото и да я от вас, 10 милиона златни лева само за предната част от мозъка ви. Даже ви давам много малко, както виждате, искам да спечеля и то, много да спечеля. Не, това с пари не се продава. Онзи, който има този мозък, който познава Бога, няма нужда от външно злато. Знаете ли, защо няма нужда от злато? Цялата земя за него е една каса. И щом тръгне из нея, той знае къде има пари. Тук, в България, навсякъде има пари. Знаете ли колко заровено злато има в България? На Балканския полуостров има заровено на разни места около 20 милиарда злато. Някои път ме запитват, а ти как преживяваш? С тази каса от 20 милиарда злато. А знае къде се намира тази каса, разполагам с нея. Някой път, като осиромашея, отида по изрове си малко от това злато. Други ме питат, а откъде се храниш? Чудни се хората. Аз имам толкова милиарди злато в България, в Русия друго злато ме чака, в Германия, в Франция също имам много злато. Като отида в Германия, брътна в тази каса, взема си, колкото ми трябва, вън от това виждам, къде има златни жили в България, виждам, къде има стъпоценни камъни. Чудни се хората, като ме питат, откъде идват моите средства. Казват, значи ти си един от готованците. Че кой от вас не е готованец? Всички сме готованци, всички живеем даром в света. Това е истината. Всички живеем даром от Божието благословение. Хората казват, че се измъчват, за да придобият прехраната си. Не, даром живеем всички, по благодат. Казват за някого, че бил богат. — По-богат човек тук, в България, от мен няма. Казват българите — тъй ли? Тогава дай да платим дълговите си. Не, не давам. Още два пъти да ме карате. В обществена безопасност не, нямам намерение, нека парите се седят заровени, аз не съм за парите, хубаво се седят скрити, ако излязат наяве, ще има много избити заради тях, те си имат своите пазители там, не, други, още по-велики богатства има в света. Няма по-хубаво от това да имаш онзи вътрешен мир, да имаш онова велико течение на Божията любов, да си мирен и тих, да бъдеш във връзка с всички братя по лицето на земята, да бъдеш във връзка с всички онези, които са били преди теб и след теб, да разговаряш с най-умните хора, а те всички са живи. Няма по-хубаво нещо от това, да живееш в един свят, в който да се разбираш с всички. Някои ще кажат — ще бъде ли това? Ами то е, съществува това нещо. Чудни сте вие. Някои питат — а кога ще дойде това време? Казват на мравките. Знаете ли, че култура има? Кога ще дойде тази култура при нас? Никога няма да дойде при вас, вие ще отидете при нея. На вас казват, Знаете ли, че има ангелска култура? Кога ще дойде тази култура при нас? Няма да чакате тя да дойде? Вие ще отидете при нея, вие ще отидете при ангелите. Сидим ние с нашите китари, като мравките, чакаме. Не, мравките трябва да се изменят, трябва да станат хора. И ние, съвременните хора, казваме — кога ще дойде царството Божие за нас? Никога. Всички ние трябва да се изменим, всички трябва да познаем Бога, да познаем? че Той ни е проводил, и когато Божията любов не измени вътрешно, когато съвършено ни преобрази и превърне от буба в пеперуда, и добием свойството да не се храним с дъвка на храна, тогава ще сложим едно мерило, един знак в света. А сега питам, как ще се поправи светът? Като се приложи този закон, хората ще видят, как ще се поправи светът. Този закон може да се приложи даже още сега в България. Някоя паш е откраднал пари. Ако съм съдия, ето как ще го осъдя. В продължение на три месеца ще го заставя да се храни само с топла водица и сухожито. По сто грама на ден, никаква друга храна, след три месеца ще го пуснат от затвора и ще видите тогава, ще ли повече. Някой мъж бил жена си, изпъдил я, няма защо да го съдят, дайте му да яде сухожито в продължение на един месец и ще видите, колко мекичък ще стане. Питате, как ще се поправи светът? Няма защо да се налагат хората стояги. Дайте им да едат сухожито и ще видите, как ще омекнат. Като се храни някой един месец с сухожито, ще каже. Отлично е това жито. Придобих една отлична идея. Разбрах, как трябва да се живее. Ще се преобрази този човек. Учител си, родител си, имаш едно непослушно дете, остави го да яде една седмица сухо жито. Хубав опит е това. Майка има някоя непослушно дете, момче или момиче, нека го остави една седмица да дъвче житото и да види какъв ефект ще произведе. Питат хората, кога ще се поправи свитът, казвам, когато всички хора започнат да ядат сухо жито. След като се поправят, нека започнат да варят житото, а после да го пекат на хляб. Сега процесите в света са обърнати наопаки. Житото не трябва да се прекарва през водничния камък и да се смила на брашно, а трябва да се дъвче сурово. Само така то ще предаде своята мощна сила и ще научи хората какво представлява законът на великото самопожертване. Дайте на престъпника да яде от това живо жито. Той да дъвче житото, и житото да го дъвче. Като влезе в него, то ще го пита, — научи ли закона на жертвата? — Научих. Е, сега и двамата ще живеем в мир и съгласие. Христос казва — познах, че ти си ме проводил, познах че Господ ме изпрати на земята, за да изпълня Неговата воля. Първи февруари 1925 г. София